Éten nagyon kemény témánk volt. Úgy láttam, hogy Béci jól nagyon körültekintően alaposan feszegette és az igét és, és tárta föl nekünk a, a kincseket belőle egy komoly és ellentmondásos témában. Aminek talán én úgy látom, hogy az volt a, a lényege nem talán, hanem ez volt a lényege, hogy Semmit sem ér a hitünk, ha nem párosul jó cselekedetekkel. Nulla. Úgy mondta a Jakab levelének a második fejezetében, a 17-es vers, azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában. Halott. Nulla. Nem él. Úgy, mint egy ember, itt a végén pedig úgy látjuk, hogy nincs benne lélek, a test halott, Ugye mi hitünk is, ha nincsen jó cselekedet, akkor halott. Nagyon szigorúnak hangzik ez, különösen nekünk itt a Golgot a gyülekezetben, ahol szeretjük a kegyelmet hangsúlyozni. De Jakab ezt ilyen világosan kijelentette. És megtekintettük, hogy hogyan viszonyul ez Pálnak a kijelentéseihez a hittel kapcsolatban, és hogy hitáltal igazul meg az ember. És Béci említette, hogy egy, ha jól emlékszem, hogy egy más szemszögből nézte Pál, és egy más szemszögből Jakab. Nyilván más volt a szituáció, amikor Pál írta azokat a leveleket, meg amikor Jakab, a, akiről azt gondoljuk, hogy Jeruzsálemi gyülekezet egyik vezetője volt, írta ezeket. És ma is kemény témánk van, ami a beszédünk, a nyelvünk, és annak a cselekedetei. Ezt sem fogjuk elkerülni, úgy nevezt azt a címet adnám a mai témánknak, hogy a nyelv bűnei, de azt is, hogy a nyelv bűnei és áldásai. Nem szabad csak a negatív részét tekintenünk ennek. Két részre bontanám a, a mai éges ami ami a harmadik fejezetnek, tehát a Jakab levele harmadik fejezet első versétől a 18. verséig fogjuk nézni. Noha az utolsó négy verset azt nem annyira részleteiben, mert a következő ige a jövő héten azt alaposabban fogja tárgyalni. Az első rész a nyelvnek a fontossága, az elsőtől ötödik versekig, és a második rész pedig a nyelvnek a pusztítása vagy áldása. Imádkozzunk röviden, mielőtt belemegyünk az igébe. Atyánk, köszönjük neked a mai fényes napot. Köszönjük, hogy nem múlt el a te kegyelmed, nem múlt el a Te tanításod Köszönjük, hogy itt lehetünk, és imádkozunk, Uram, hogy öncsed a Te áldásodat, a Te lelkedet a Te igédre. Őrizd az én számot is, Uram, hogy ne beszéljek olyat, ami, ami nem tőled van. Adjál áldást, erre az ige hirdetésre, és adja áldást mindannyiunknak, hogy, hogy halljuk a te szód, a te kijelentésedet. És imádkozunk, Uram, azért a városért, és a másik gyülekezetekért, amik összejönnek ma délelőtt, vagy a mai napon. Imádkozunk a pünkösdi gyülekezetért, a, a református gyülekezetekért, Uram, a vértes szőlősön református gyülekezetért, és minden gyülekezetért, ahol előveszik a te kijelentésedet, és terát tekintenek. Tőled várnak, Uram. Kegyelmet és útmutatást. Áld meg őket, mind Uram, és gazdagon gyümölcsel áld meg az életüket. És legyen ebben dicsőség tenéked. Ámen. Az első vers így szól. Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lészen. Továbbolvasom a hatodikig, és utána egyesével vesszük, Mert minnyáján sokképpen védkezünk. Ha valaki beszédben nem védkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét megzabolázni. Ímé a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az ő egész testüket igaz, igazgatjuk. Ímé e a hajók is, noha mi nagyok és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól odafordítatnak, ahová a kormányos szándéka akarja. Ezenképpen a nyelv is. Kicsiny tag és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé e csekély tűz, mi nagy erdőt felgyújt. A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv, ami tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba borítatván a gyehennától. Tehát először az első vers, ne legyetek sokan tanítók, atyámféj vagy testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyod, súlyosabb ítéletünk lészen. Szó szerint nagyobb ítéletünk lészen. Nagyon nagy felelősség Isten nevében kiállni egy gyülekezet elé, vagy bárki elé, és az ő nevében őról a beszélni, és különösen az ő igéjét feltárni. Ezért rendkívül fontos, hogy, hogy mit mondunk, különösen, akik ide előre jönnek, és valamilyen módon őt képviselik. Két, hogyha te nem vagy olyan, aki ide előre jössz általába, ne irigyeld azt, aki idejön, mert két nehézség jár ezzel a tevékenységgel. Az egyik az az, hogy aki itt szolgál, az elvette a jutalmát, már is, Mert az emberek előtt igyekszik a jó, jó cselekedetét végezni, nem pedig titokban. Aki titokban szolgál, lehet, hogy a pénz számolja, vagy a büfében segít, nem mindenki előtt, annak viszont nagy lesz a jutalma a mennyben. Ez az egyik része. A másik pedig ez a szigorúbb vagy nagyobb ítélet. Nagyon nagy a kísértés, és nagyon sokféle motiváció van az emberi szívben, amit nem tudunk. Arra, hogy ne hűen képviseljük őt. Amikor, nem csak amikor valaki tanít itt, hanem amikor valaki a hirdetéseket mondja. Vagy, vagy dicsőítést vezet, vagy egy verset mond el, akkor is ugyanez a nagy felelősség van, hogy az Úr nevében, aki az életét adta értünk, és minket teremtett, és minket hív magához, hogyan képviseljük őt? Milyen motiváció van bennünk? Esetleg jópofák akarunk lenni, vagy különöseket akarunk mondani? Vagy pedig őszintén keresjük azt, hogy mi az, amit ő szeretne mondani a nyájnak. Úgyhogy ez egy, ez egy nagyon veszélyes hely. Ilyen szempontból. Ez nem csak egy klub, vagy egy, egy táncklub, vagy egy, egy ö, sakklub, vagy filmklub, hanem ez az, ő, ez az ő helye. Attól függetlenül, hogy milyen épületben vagyunk, nem templomban vagyunk, ez ugyanolyan szent hely. Úgyhogy ö, igyekszem én is ma óvatos lenni. Ebben vannak ö, olyan esetek, amikor látjuk, hogy politikai nyomásra máshogyan hirdetik az Úrnak az igéjét. Vagy pedig ö, fennáll a kísértés, hogy olyan dolgokat mondjunk, amit szeretnek az emberek hallani, ami népszerű. Vannak, akik szeretik hangsúlyozni, hogy ö, ha az embernek hite van, akkor, akkor egészséges lesz, akkor gazdag lesz. Ami előfordulhat. De nagyon fontos a számunkra, hogy, hogy Istenek az igéjét, kielentését teljes egészében vizsgáljuk. És ezért van az is, hogy ma, ma is egy kemény témát veszünk. Nem akarjuk ezeket elkerülni. Ebben a gyülekezetben, a a gyülekezetekben van egy szokás, amit én nagyon jónak tartok, hogy az igét sorban vesszük, versről versre. És igyekszünk semmit nem kihagyni. Hiszen nagyon könnyű Isten igéjét is kiforgatni. Venni egy, egy olyan igeszakaszt, amit tetszik nekünk, azt hangsúlyozni, és esetleg félretenni olyan e, igéket, amik részben ellent mondanak, vagy pedig e, nem, kimond, nem, nem ezt nem helyes szót használtam, nem ellentmondanak, mondanak, hanem, hanem egy egyensúlyt e, szolgáltatnak a számára. Erre jó példa a, a múlt heti a hit cselekedetek, a, a cselekedetek e, hitből és a megigazulás hitből kérdése. Nagyon tetszett, hogy ott sem kerültük el azt, hogy ennek van egy másik oldala is ennek a formának. Hogyha akarja az ember, akkor nagyon sok mindent alátámaszhat a Bibliával. Például azt is, hogy nincsen Isten. Tudtátok ezt? Uh -huh. Igen. Van egy zsoltár, tehát a két zsoltárban is szerepel ez. Gyorsan odalapozok hogy 53. Zsoltár például azt mondja, második vers. Ezt mondta a balgatag az ő szívében. Nincs Isten. Megromlottak és utálatos hamisságot cseleked cselekedtek, nincs aki jót cselekedjék. Ez csak egy példa arra, hogy nagyon vigyáznunk kell, hogy mit mondunk, milyen részt veszünk ki, és mennyire tekintjük egészében az ő igéjét. Második vers, mert minnyáján sokképpen védkezünk. Ha valaki beszédben nem védkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Minnyáján sokképpen védkezünk. A szónak az eredeti főjelentés az elbukás. Minnyáján sokképpen elbukunk. Nem tudom, hogy hat ez rád, de talán a múlt heti ége hirdetés után egy kicsit felszabadítóan. Lehet, hogy ö, úgy érzed, hogy ezen a héten neked ez nem volt annyira jellemző, de rám felszabadítóan hat. Mert ö, sokszor elbukom. Többször, mint szeretnék. És, ö, és szerintem köszönhetjük Jakabnak, hogy ez beletette. Bele ide. Kicsit felélegzek, hogy Jakab sem az a nagy tökéletes, mint ahogy néha a levelét olvasva kitűnik nekünk. Tetszik ez az egyenes beszéd, hogy benne van ez a tény, hogy minnyáján sokféleképpen védkezünk. Ami fontos az az, hogy mi dominál, a jóra való törekvés, illetve a jó cselekedetek az életünkben. Nagyon fontos sokszor észrevennünk a Bibliában azt is, amit nem mond az a bizonyos ige azzal együtt, amit mond. Például a, a múlt heti alapján esetleg gondolhatjuk azt, hogy ugye a hit e, a cselekedetek nélkül halott, de nem mondta Jakab azt, hogy e, ha, nem, ha csak nem teljesen tökéletes az életed, akkor halott a hited és nincs reményed. Ne menjünk el abba a végletbe. Itt mondja, hogy minnyáján sokféleképpen védkezünk. Nem akarunk védkezni, de, de védkezünk, és egy ilyen tökéletlen, de szent életet élünk. A második fele ennek az Igáesnek azt mondja, hogy ha valaki beszédben nem védkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Na ez mit jelent? Tökéletes. Találkoztatok már ilyennel. Én sem. Tökéletes ember, aki beszédben nem védkezik. Pedig itt a környéken van egy hely, ahol sok ilyen tökéletes ember volt. Beszédben nem védkeztek. Oroszlán közelében van egy település, amit majknak hívnak. Ami világhírű, régi épületek és egy kolostor volt ott, javítsatok ki, valamit rosszul mondok, és olyan, e, hogy mondják ezt? Szerzetes. Szerzetesek. Laktak ott, akik némasági fogadalmat tettek. Nem tudom, hogy erre az igére alapozták-e a cselekedeteiket, vagy ezt a, hogy mondjam, ezt a passzivitást, de hogyha csak szó szerint venném ezt az igét, akkor ők tökéletes emberek lettek volna. De ez a, az elképzelés több szempontból nem állja meg a helyét. Később látjuk azt, és majd szó lesz róla, hogy a nyelv mennyire fontos részünk, mennyire fontos része a testünknek. Pontosan ezt hangsúlyozák majd a következő versek. És bizonyára Isten nem azért teremtett egy, egy, egy fontos részt a mi szervezetünkben, hogy azt ne használjuk, hanem azért, hogy úgy használjuk, jól használjuk. Tökéletes ember. Ez is meghökkentő a számunkra. Hogy, hogy tökéletes ember? Jakab, magyarázd ezt el egy kicsit. Most mondtad, hogy mindannyian sokféleképpen vétkezünk. És az pedig a tökéletes ember, aki beszédben nem vétkezik. Hogy van ez? A szónak az eredeti jelentését, hogyha megnézzük, akkor ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy teljes érett. Az eredeti itt itha használatos szó. Hát nem az, hogy tökély, teljesen tökéletes, hanem az, hogy, hogy érett, egy, egy magasfokú teljesen érett állapotra jutott, hívő ember. Ami viszont érthető. Mert valóban az érettséggel növekszünk ebben, és láthatunk jó példákat ebben a gyülekezetben is. Akik, akik előjárnak ebben, nem beszélnek fölöslegesen, nem ö, ilyen bomlasztó beszéd ki a szájukból, amikor találkozunk velük, hanem arra igyekeznek, hogy áldásos legyen az a hallgatóknak. És ö, ilyen módon érettek, és aki ilyen ember, az az egész testét képes megzabolázni, megfegyelmezni. És ez a számunkra egy, egy nagyon jó cél lehet, és azt gondolom, hogy jó példát is láthatunk erre. Ez kell, hogy legyen a célunk, hogy, hogy nem védkezünk beszédben. A kislányunkat, Lédiát próbáljuk arra nevelni, hogy szépen egyen az asztalnál. Próbálunk együtt vacsorázni, amikor lehet együtt étkezni, és nem szeretjük, hogyha játszik az étellel. Mert az étel, az drága, az pénzbe kerül, az értékes, és nem, nem egy játék. Van sok játékja neki, de, de az egy elég szigorúak vagyunk ebben, főleg a feleségem segítségével, hogy, hogy ez így rendben menjen. Nem ez a játéknak a helye. És uh, egyik nap a feleségem feltette lidia a kérdést az egyik ilyen szóváltás során, a vacsoránál, hogy uh, Lidia, emlékszel, mit mondtam? Emlékszel, mit mondott apa meg anya? Mit nem szabad csinálni vacsoránál? És elmosolyogja magát huncutul, és mm, semmit, semmit. <gül> és ő maga is tudja, hogy nem ez a válasz, de azt mondta, hogy semmit. És sokszor egy ilyen félelem van bennünk is, amikor egy parancsot, egy, az igében egy utasítást olvasunk, hogy hogy, hogy mit nem szabad tenni, és jaj, semmit, semmit, és csak vigyázunk arra, hogy nehogy valami rosszat mondjuk, nehogy káromkodjuk, <gül> inkább megharapom a jelvemet, de, de ne, nem mondjam ki ezt a káromkodást. De azt gondolom, hogy, hogy elsősorban arra kell koncentrálnunk, hogy mi az, amit mondunk, mi az, ami, amivel foglalkozunk, mi járnak a gondolataink, és ez többnyire ki fogja szorítani a negatív dolgokat, a káromkodást, a másoknak a szídását. Nem lehet csak az a fő célunk, hogy elkerüljük a, azt, amit nem kellene kimondani. Harmadik verstől folytatjuk. Íme a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Íme a hajók is, noha mi nagyok és erős szelektől hajthatnak, mindazáltal igen kis kormánytól, oda fordítatnak, ahova a kormányos szándéka akarja. Eképpen a nyelv is kicsintag, és nagy dolgokkal hány, hányja magát. Itt látjuk azt, hogy Jakab tulajdonképpen rámutat nekünk, hogy mennyire fontos tag a nyelv. Nem egy elvetendő szerv vagy része a testünknek, hanem nagyon is nagy a hatása. Egy lónak a szájában az abla. Csak azzal tudjuk irányítani. Mi a legfontosabb egy lónak a futásánál, amikor valakinek el kell jutni egy csatába régen, vagy pedig most egy versenypályán kell végigmennie, kanyarokkal és akadályokkal tarkított pályán. Az, hogy a ló odajusson, az legyen a végeredmény, amit, amit szeretünk volna. Az csak egy dolog, hogy a ló fut, de a ló úgy fusson, hogy oda hogy az eredmény megfelelő legyen, eljusson a csatába, győzelem szülessen. Ugyanígy a, a hajónak a kormányával. Tudom, az újfordítás kormány rudat mond, ez kormányt mond. Nekem az eredeti szövegből úgy tűnik, hogy talán a kormány lapátról van szó, de lényegtelen a kormány szerkezet az, az egész hajó méretéhez képest, tömegéhez képest egy pici dolog, egy pici tárgy, mégis az gondoskodik róla, hogy az a hajó ott kössünk ki a kikötőbe az épp áruval, ahol szükség van rá, aho ahova mennie kell. Mi a végeredmény? Ez a kérdés. Nem pedig az, hogy mente a hajó egy kört, vagy, vagy futott-e egy kört. Egy volt főnököm szokta mondani, hogy a versenyen nem lehet bemutatni egy zacskóban az izzadságot, és arra valamilyen díjat kapni. Hanem aki elsőnek ért be, vagy, a, vagy jó helyezést szerzett, az kap díjat. És hasonlóképpen nem az a legfontosabb, hogy a hajó megye, vagy, vagy a ló fute, hanem hogyha futaló vagy megy az a nagy hajó a rakománnya, akkor hova köt ki? Mi annak a végeredménye? A... Történt a napokban egy megdöbentő eset, amit szeretnék elmesélni a kormányjal a kapcsolatban. Az egyik kollégám, egy, egy kedves és nagyon jól dolgozó, szorgos fiatalember. Az egyik nap láttam a, a munkahelyemen, és köszöntem neki, egymásnak köszöntünk, személy, egymás személyben néztünk, és folytatta a munkáját, és aznap este hallottam a hírt, hogy meghalt motorbalesetben. esetben. És nem ismerem a, a körülményeit, azt tudom, hogy egy elég, elég erős motorkerékpárja volt, ezt megtudtam, de azt tudom, hogyha arra gondoltam, hogy ha csak azt a kormányt, az egy kicsit valahogy máshogy, máshova fordítja, vagy talán nem arra megy, akkor nem történt volna meg. Ez a tragédia. Tehát a kormány, a zabla, de a nyelvünk, az rendkívül fontos szervünk. Nem szabad csöndbe maradni, nem csak arra kell koncentrálni, hogy mit nem mondunk, hanem hogy mire használjuk azt. Azt mondja, hogy a nyelv nagy dolgokkal dicsekedhet. Itt az új fordítás, hogy mondja valaki felolvasná a nyelvvel kapcsolatban, itt a, az ötödik felesben? A, a Károly azt mondja, hogy a nyelv kicsintag, és nagy dolgokkal hányja magát. Az új fordítást valaki felolvasná esetleg? Uh -huh. Ugyanúgy a nyelv is milyen kicsit rész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Igen, köszönöm. Hát nagy dolgokkal dicsekedhet, nagyon nagy a hatása, nagyon nagy a szerepe. A fő kifejező eszközünk a nyelv, és arra, hogy használjuk. 5-ös, 6-os vers. 5 a második felétől folytatom. Imét egy csekély tűz, mi nagy erdőt felgyújthat? A nyelv tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv, ami tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángbaborítja életünk folyását, maga is lángbaborítatván a gyehennától. Mindannyian láthatok közvetítéseket arról, hogy a tűz micsoda pusztítást tud tenni. Egy pár éve, vagy talán tavaly volt, amikor Görögországon végig egy, egy nagy tűz. Rengeteg embernek az otthonát elvette és, és sokan meghaltak emiatt. Szoktuk látni ugyanezt az Egyesült Államokból, Ausztráliában is volt egy ilyen nagy tűz nemrégen, és ezrek halnak ebbe bele kínok között, és, és nagyon sokan elveszítik az otthonukat. Nem tudom, hogy van-e köztetek olyan, aki személyesen tapasztalt nagy tüzet, amit amin az ember nem tudott uralkodni, és nem tudta oltani, de félelmetes tud lenni. Én egyszer, amikor ö, hazafelé autóztam még Budapestre, akkor ö, láttam egy hatalmas füstfelhőt felmenni a budajos környékén, és aztán hallottam a rádióban, hogy akkor volt ez a pilotatechnikai eszközöknek, a tűzi meg egyéb dolgoknak a, a tűze és robbanása. mikor két vagy három ember meghalt, ö, fölrobbant az a hely. És ö, félelmetes, hogy a, hogy a tűz mit tud tenni, és ezt hasonlítja a a nyelvünket is. Ime csekély tűz, mély nagy erdőt felgyújt. És az ember nem tudja megfékezni. Ugyanakkor a tűzről azt is tudnunk kell, hogy fontos eleme az életünknek. Ugyanakkor életben is tart minket, hogyha megfelelő helyén van. A szervezetünkben a táplálékot úgy dolgozzuk föl, hogy egy, egy, égés, egy égetése zajlik az élelemnek, amit, amit bevettél ma reggel. A gyonglodba. És ez tart minket életben. A fűtés a házainkban, többnyire mindannyiunknak valamilyen lángal történik, valamilyen vagy gázkazán, vagy a fát begyújtott, beteszed a, a, a kandalóba, vagy a, a kájhába. Az autó, amivel legtöbben, vagy sokan idejöttünk ma, abban is tűz van, de kontrolláltan egy a megfelelő helyén, megfelelő időben kis szikrák ki. És úgy jutottunk majd. ide. Úgyhogy a tűz önmagában nem gonosz dolog, ugye ahogy a nyelv sem gonosz dolog. Fontos dolog. De a maga helyén, a maga módján fontos dolog. Így van a nyelvel is. Volt egy ö, ö, főnököm, egy ö, amerikai magasrangú vezetője a cégünknek, aki egy nagyon karizmatikus egyéniség volt, nagyon nagy hatással tudott lenni a kollégáira és a feletteseire. És olyan magasra nőtte ki magát, hogy végül az egész vállalatnak, a több ezer fős hatalmas nemzetközi vállalatnak a második embere lett. És közvetlenül a tulajdonossal járt mindenhova, és az ő, ő neki volt egy ilyen jobbkeze és tanácsadója. Ugyanakkor egy nagyon harcos ember is volt, és szeretett mások ellen harcolni, nem az a békességre törekvő kolléga volt, mi személyesen sokat köszönhetünk ennek a harcosságának, mert a mi gyárunkért kért harcolt. De ugyanakkor másokat ezzel, másoknak hátrányt okozott ezzel. És végig tudtam, hogy egy jó nagy részét a pályafutásának vagy karrierének végig kísértem, mert elég szorosan dolgoztunk együtt. És egy pár éve történt, hogy olyan hevessé vált ebben a harcolásban, hogy egy amerikai nagy megbeszélésen, ahol sokféle igazgató ott volt, meg szakember, végül nem tudott uralkodni ezen a, ezen a tűzön. És az lett a vége, hogy belement egy olyan szó harcba. már többször, több alkalommal is, de ez az utolsó megbeszélés, amit, amiről beszélek, hogy ö, egyszerűen nem tudott leállni. És belement aztán magánéletet egy ilyen sértegetős dolgokba, és végül, annak ellenére, hogy milyen magas rangja volt, annak ellenére, hogy milyen tiszteletre méltó volt egyébként, végül az a döntés született, hogy, ö, hogy el kell hagyni a céget. És egy szempillantás alatt így lett vége ennek a karriernek, ami egyébként az ő élete volt. Neki mindene volt ez. A technológia, a gyártás. És egy pillanat alatt vége lett, és ráadásul úgy lett vége olyan módon, hogy azóta tudomásom szerint senkivel nem tartja a kapcsolatot. Se a tulajdonossal, se a beosztottakkal, senkivel így elválták a karrierjét. Emiatt a tűz miatt. Hát ilyen, ilyen dolgokra is képes a mi nyelvünk, illetve amiből fakad az, ami a mi nyelvünkön kijön. Nagy kár tehet a kapcsolatainkban, a gyerekeinkben. Egy mit mondunk nekik? Természetünkből szólunk csak, azt mondjuk, hogy mert te soha nem azt teszed, mert te mindig rosszul csinálod. Ilyen szavakat használunk? Vagy pedig csak a megfelelő mértékben fenyítjük őket szeretettel, utána odahívjuk őket egy puszira, egy ölelésre. Nagyon nagy különbséget tesz, és az egész életre kihatással van. 7-től 8 versing, versig. Mert minden természet vadállatoké, madraké, csúszómászóké és vízieké megszelidíthető, és meg is szel szelidíthetett az emberi természet által. De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Egy pillanatra vissza kell lépjek, most elfelejtettem egy ige verset. Jézus azt mondja a Máté evangéliumában, sokan jól ismeritek, valószínűleg már eszetekbe is jutott a téma kapcsán. A 15. fejezetben, amikor a tanítványai kérdezik, felmerül az a kérdés, hogy mit teszi tisztátalanná az embert. És a 15. fejezet, tehát Máté 15, 18 olvasom. Amik pedig a szájából jőnek ki, a szívből származnak és azok fertőztetik meg az embert, azok teszik tisztátalanná az embert. Nem, ami kívülről megy be, hanem ami belülről jön ki. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamust, hamis tanúbizonyságok, káromlások. Ezek fertőztetik meg az embert, de a mosdatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az embert. Tehát belülről jön a bűn, ami aztán a nyelvünk, nyelvünkön keresztül jön ki. És most kezdeném a 7.-8. verset magyarázni. Azt mondja, hogy nem szelídíthető meg, legalábbis ember által. Az állatokat az ember mindenfélét meg tudja szelídíteni, De ez a nyelv, ez nem szelídíthető meg, és halálos méreggel teljes. Ha nem figyelünk rá, ha nem... Ha nem kapunk valami megoldást Istentől, akkor végzetes következménye lehet a nyelvünknek. Halálos méreggel teljes, nagyon erős szavak ezek. Ezzel áldunk és átkozunk. Kapcsolatokat tönkre tehetünk vele. Egyszer, amikor építkeztünk, Apósom nagyon sokat segített, és nyomtuk a betonozást, és amikor a teraszrészt betonoztuk, akkor én toltam a betont, felügyeltem a betonkeverést, és toltam a betont, ő pedig a szakmunkát végezte. És hát elég nehéz volt, hogy dombon kellett fölmenni, aztán egy ilyen kis pallon bemenni erre a magasabb részre, és egy ilyen acél vagy vas drótháló volt kifeszítve, ami megerősíti a betont a beton alatt, és pallók voltak rátéve. És ahogy toltam a talicskát tele betonnal, a talicskának a kereke lecsúszott a pallóról, beleesett ebbe a rácsba, ilyen közönként vannak drót húzalok, drótok ebben, megfogta a talicskának a kerekét, megakadt, én előre estem, az arcom, szinte még a fogaim között is beton volt. A, aztán valahogyan visszatámaszkodtam a talicskának a nyelére, a talicska felén billent, és a betonnak egy jó része rajtam kötött ki. Valószínűleg nagyon vicces lett volna, hogy ezt fölvette volna valaki videóra. De én bosszus voltam. És olyan káromkodás jött ki a, a számon, amit nem idézhetek most itt előttetek. De ez a, ez a halálos méreggel teljes. Ez, ez egy hű kifejezése annak, ami kijött. És aztán hát nem sokkal utána mosolyogtunk a dolgon, de én nem tudtam, hogy ez ott van. Én nem voltam képbe, de ott volt. És időnként tapasztalom, amikor nehéz napjaim vannak, bosszankodom valamin, Ez se jön össze, az se jön össze. Meleg van. A hasam is fáj napok óta. Nem tudok meggyógyulni. Akkor bennem van ez a bosszúság És ha történik egy ilyen, akkor ki is jön. És nem tudok uralkodni rajta, Nem tudom megszeríteni. Tudom, hogy veletek ez nem fordult még elő. <gül> ez egy jó példája annak, hogy mi van bent, és mivel nézünk szembe. És ki az, aki meg tudja szedídíteni. Én nem. Ezzel áldunk, és átkozunk. Belülről jön ki a, a gonoszság. Kilencedik versről folytatom. Ezzel áldjuk az Istent, az atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Atyám fiai, nem, kell, nem kellene ezeknek így lenni. Nagyon természetes a számunkra a nyelvvel védkezni. Nagyon természetes a számunkra panaszkodni. Mi magyarok még talán még jobbak vagyunk ebben a bűfajban. szídjuk a politikusainkat, panaszkodunk, hogy korrupció van. Bemegyünk a, egy étkezdébe a kollégáinkkal esetleg, nálam, nálam például ez a helyzet, és akkor... Megy ez a daráló, és mi is beszállunk. Igen, így csinálták, úgy csinálták. Elvettek ennyit az emberektől. Csak a saját zsebükbe megy. Aztán nagyon egyszerű nekünk dicsekednünk. Nagyon könnyen előbukik az emberből. Észre se vesszük, csak utólag. Hogy azzal dicsekszünk, hogy mert a Józsi megpróbálta megoldani, de nagyon rosszul állt hozzá. És nekem kellett beszállnom, de amikor én beszálltam, egyből megoldottuk ezt a problémát. Ugye a csapat szellem. Vagy pedig évek óta küzdködtünk már ezzel a problémával, de én felvetettem és kitaláltam, hogy kell megoldani. És szóltam a legmagasabb rangú igazgatónak, és már is sinem van a dolog. Ha nem figyelünk, akkor ezek előjönnek belőlünk. Tudom, hogy belőletek nem. Természetesek ezek nekünk, mert bennünk laknak ezek a, ezek a bűnök. Vagy pedig törvényeskedni, nézni más hívő emberek életét. Ó, én nem vétkezem úgy. Hallottad, hogy miket beszélt? Össze-vissza beszél. Nem tud parancsolni a szájának. Én nem beszélek annyit, sőt, nem is mondok semmit erről. Fölemeljük magunkat, próbáljuk magunkat magasabbra emelni, mint a másik testvérünk. Holott nem vagyunk jobbak nála semmivel, mindannyian. Hiával vagyunk Isten dicsőségének, csak tőle jöhet a megoldás. Meg tudjuk ezt próbálni fordítva is, és biztos teszitek is de amikor megpróbáljuk ezt fordítva, tudjátok, ezek az információk visszajutnak. Nem tudom, hogy nálatok iskolába vagy hogy dumáltok egy klikbe, de visszajut az info általában ahhoz, akiről szó van. Ha esetleg valaki más szídunk, nálunk a munkahelyen visszajut. Van, aki teszteli ezt például egy igazgató ismerősöm az, az direkt üzeneteket küld. Beszél valakinek, a, vannak ilyen kis kémek, akik nagyon sokat beszélnek, és akkor beszél direkt nekik a harmadik szeméről, és kíváncsi rá, hogy milyen gyorsan jön a visszajelzés. De tudjátok, hogy eljutnak ezek a hírek, és ugyanúgy eljut a jó hír is, hogyha valakit dicsérünk, és mindig lehet jót is találni valakinek a viselkedésében, és hogyha jó dolgokat mondunk a kollégáinkról, vagy, a, vagy az iskolatársainkról, és megtaláljuk azokat, és dicsérjük őket, az is el fog hozzájuk jutni. És gondoljátok be, bele, hogy milyen, milyen jó hatása van annak. Mennyire építő, mennyire gyógyító. Próbáljuk ezt ki. 10-12. versig. Ugyanabból a szájból, szájból jöjj ki áldás és átok. Atyámfiai nem kellene ezeknek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból Csör, csörgedezhet -é édes és, keserü, és keserült? vagy atyámfiai... Teremheti a fügefa olajmagvakat, vagy a, szőlő, vagy a szőlőtő fügét. Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet. Nyilván nem jó ez így. Nem jó ez így, de mégis előfordul. Hogy mindkettő jön a mi szánkon. Egyszer ez, egyszer az. Az legyen a célunk, hogy a jó. A jó jöjjön, az áldás jöjjön. Mi szánkunk ki. És végül szeretnék belemenni a 13-tól a 18 versek versekig. Noha ezt a következő Biblióórán valaki sokkal részletesebben fogja tanulmányozni, de úgy láttam, hogy nagyon is összefügg, nem választható szét itt ez az ige szakasz, és szeretném megnézni veletek a 13., 17. és 18. verset különösen. Bocsánat. Kicsoda köztetek bölcs és okos. Mutassa meg az ő jó életéből, az ő cselekedeteit bölcsességnek szelítségével. Ha pedig keserű iricség és cívódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jön, hanem földi, testi és ördögi mert ahol iricség és civakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik el azoknak, akik békesség, békességesen munkálkodnak. Hát hogyan lehetséges ez, hogy áldás jöjjön a mi szánkból is? Hogyan, hogyan tudjuk ezt megvalósítani? Erre a válasz rendkívül egyszerű, de nagyon nehéz. Meg kell hallnunk. Meg kell hallnunk a régi természetünknek, de valójában, amikor hittünk először, akkor, amikor azonosultunk Jézussal, akkor a római levél szerint azonosultunk az ő halálával, és azonosultunk az ő feltámadásával. Hát valahol ez az esemény a hívők számára, amikor hittek, megtörtént, de ezt, ezt kell alkalmaznunk minden nap, és meg kell hallnunk ennek az óembernek, ennek a bűnnek magunkban, és hagynunk kell, hogy az a Jézus, aki megígérte, hogy bennünk él, és az ő feltámadása után, az ő feltámadásának az ereje, az nekünk rendelkezésünkre áll, ő akarja ezt a munkát végezni bennünk. És ő tudja elvégezni ezt bennünk. Így tudunk dicsőségesen áldást adni a mi nyelvünkön keresztül, a mi viselkedésünkön és a mi beszédünkön keresztül, A 18. versnek utána néztem a, az eredeti szövegének, mert számomra egy kicsit érthetetlen volt a, a, a mi fordításunk. Azt mondja, hogy az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességesen munkálkodnak. És úgy láttam, hogy egy másik fordítás, ami például az angol King James verzióban szerepel, hogy az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik el azok által, akik békességesen munkálkodnak, az egy pontosabb fordítás. Hát lehetőségünk van nekünk az igazságnak a gyümölcsét elvetni azáltal, hogy mi békességesen szólunk, békességetre törekszünk, és úgy viselkedünk. Nem tudom, hogy szeretitek-e a gyümölcsöt, most nagyon sokféle van, én nagyon szeretem, és feleségem tegnap vásárolt jó néhány fajtát, Meggyet, őszi barackot, és olyan jó behűtve ebben a melegben nagyon jól tud esni. Nagyon sokféle jó ételt készít az ember, de szerintem nincs olyan jó, mint a Isten által megalkotott, finom, éret gyümölcs. És egy hasonló gyümölcsöt lelki értelemben tudunk teremni, hogyha az ő lelke által békességesen szólunk, türelemmel szólunk, Megbocsátva a bűneit a, a, az embertársainknak, szeretettel helyreigazítva, szeretettel az evangéliumról bizonyságot téve. Ez lehet a mi életünk is. Ez lehet a gyümölcse a mi nyelvünknek. Ez sokszor nehéz, meg kell halni annak a belsőnek, a bennünk lakó bűnnek, de Istennek a lelke áll, hogy ő rajta keresztül, ez nyilvánuljon meg rajtunk keresztül. Rajtunk keresztül is. És végezetül szeretnék egy uh, ige szakaszt megnézni veletek, egy rövidet, a Lukács evangéliumából. Ami Jézusról szól, hogy hogyan kezelte ő az ilyen helyzetek közül a leges leges durvábbat amikor őneki a keresztre kellett mennie, miértünk. Lukács evangéliuma, 23. fejezet, 32. verstől olvasom. Vivének pedig két másikat is, két gonosztevőt ővele, hogy megölessenek. Mikor pedig elmenének arra a helyre, mely koponya helyének mondatik, ott megfeszítették őt, és a gonosztevőket egyiket jobb kész felől, másikat bal kész felől. Jézus pedig mondta, atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Elosztván pedig az ő ruháját vetének rá, rájuk sorsot, és a nép megáll a nézni, csúfolák pedig őt a főemberek is, azokkal egybe mondván, egyebeket megtartott, tartsa meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek a választotja. Csúfolták pedig őt a vitézek is, odajárulván és ecettel kínálván őt. És mindezek között Jézus imádkozik értük. Imádkozik mindannyiunkért. Atyám, bocsásd meg neki, mert nem tudják, mit cselekszenek. És még a kereszten is egy furcsa kifejezéssel szólva Jézus még evangélizál. Imádkozik, és amikor fizet a bűnünkért, akkor is, akkor is imádkozik, és vonja magához az embereket. Olyannyira, hogy az egyik tolvaj, vagy Lator, 43. versben látjuk, 42-43, és mondta Jézusnak, Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljön a Te, eljön a te országodban, amikor eljössz a Te országodban. Jézus még ott is vonja magához az embereket. Von minket magához. És azt mondta neki, bizony mondom néked, ma ma velem leszel a paradicsomban. Nem tudom, hogy milyen nehézség állsz szemben most. De jó esély van rá, hogy mivel a e világban nyomorúságunk részen és van, hogy valamivel mindannyian, vagy legtöbben küzdködünk. Valamilyen ellenséggel magunkban, vagy valamilyen nehézséggel a munkahelyünkön esetleg szídnak minket, kiszorítanak minket, hazudoznak rólunk, félre akarnak minket söpörni, azt gondolják, hogy mi hívők gyengék vagyunk, és meg akarnak minket előzni, be akarnak elink vágni. Lehet, hogy így támod, támadnak téged. Vagy lehet, hogy valamilyen kapcsolatban küzdködsz, valami nehézség van, és valamit, valamit meg kellene beszélni, valamit meg kellene oldani, de, de olyan nehéz, hogy inkább legtöbbször visszafordulsz. Vagy valami szomszédoddal kell, valami nehéz ügyet megbeszélni. Nem tudom, hogy, hogy mi a helyzeted most. Vagy magadban van valami olyan konfliktus, amit te nem tudsz megszelidíteni. De van egy fogunk, a szent lélek, akit Jézus küldött, és van egy Jézus a mennyben, aki az atya jobbján ül, és könyörög értünk most. Ő velünk van, és velünk akar lenni. A beszédünkben, a viselkedésünkben, minden napjainkban. Ő kész segíteni ezekben a dolgokban. Úgyhogy forduljunk ő hozzá, tegyük le előtte, ha valamit le kell tennünk, mennünket megkörnyékező bűnt, és hagyjuk, hogy ő, ő munkálkodjon. És ebben a szellemben fogjuk majd venni a, az úrvacsorát, az ő testét, amely megtöretett, és a, a bort, ami az új szövetségnek a vére, ami által van ami mi üdvösségünk. Ezek az elemek tulajdonképpen azt is szimbolizálják, hogy, hogy ő, ami mindenünk. A kenyér, a szilárd élelem, a bor, a folyékony élelem. Hogyha tudunk valami szilárdot enni, és valamit inni, akkor életben maradunk fizikailag. És hogyha ha tudunk az ő testéből venni, és átengedni nekünk az életünket, és az ő lelkéből venni az új szövetség vérét, akkor életben leszünk, és maradunk lelkileg. Imádkozzunk, és utána kélek, domokos gyere, és a, az csorában vezessél minket. Atyánk, mi megvalljuk neked, hogy hadilában állunk, sokszor a nyelvünk dolgaival, és a viselkedésünkkel is. Köszönjük, hogy vigasztaltál minket ma, és hogy. Belátjuk előtted mi is, hogy hogy sokszor megbotlunk, vétkezünk. Azt is megvalljuk azonban neked, hogy, hogy mi ezt nem akarjuk, hanem a tetőlet kapott a lélek és a tetőlet kapott új természetünknek a a nevében mi csak neked akarunk tetszeni. Csak azt akarjuk mondani, ami ami hasznos, és felépíti a körülöttünk levőket. Segíts nekünk ebben a te lelked által. Ti itt vagyunk, köszönjük, hogy adod nekünk a te lelkedet, és hogy nem rajtad múlik a mi keresztény életünknek a sikeressége. Segíts nekünk becsatlakozni, azokban a jó cselekedetekben járni, amit elkészítettél előre, mára, Holnapra, jövő hétre. Adj nekünk ehhez erőt, a Te lelked által, hitet. És dicsérünk Téged, Uram. Aki ott ülsz fent, az Atya jobbján, és értünk, könyörögsz. Köszönjük Neked ezt. Köszönjük, hogy nem fordultál vissza. Hanem amikor verejtéként a vér kicsöppent a homlokodon, akkor is mentél előre, eltökélten, te döntöttél úgy, hogy mész a keresztre. Elé mentél, Uram, azoknak, akik elfogtak téged. Hogy elvégezz azt a munkát, hogy mi hozzád kerülhessünk. A tiéd vagyunk, rendelkezz velünk. Ámen.